Гайріс. Цикл Ганібал Лектер, книга друга мовчання ягнят розділ дванадцятий Ось і Поттерське похоронне бюро. Найбільший білий каркасний будинок на Поттер Стрит у Поттері, Західна Вірджинія, яке також виконує функції моргу округу Ранкін. За медексперта править сімейний лікар на прізвище Ейкін. Якщо йому не вдасться встановити причину смерті, тіло передають у Клакстонський регіональний медичний центр, що в сусідньому окрузі де вони мають професійного патологоанатома. Від аеродрому до Поттера Кларіс Стаглінг їхала на задньому сидінні патрульної машини. І їй довелося нахилятися в притул до переділки для затриманих, щоб почути, як помічник шерифа пояснював усі ці речі Джеку Кроуфорду. У похоронній залі незабаром мала розпочатися поминальна служба. Скорботні друзі та родичі, вдягнені в своє найкраще недільне сільське вбрання, шикувалися на доріжці між перерослими кущами самшиту і гуртувалися на сходинках, чекаючи, поки їх впустять усередину. Свіжо пофарбований будинок і сходинки хилилися в різнобіч одне від одного. На приватному паркінгу за будинком, де чекали катафалки, під голим берестом стояли двоє молодих помічників шарифа один старий і ще двоє гвардійців. Було не дуже холодно. Їхнє дихання не парувало. Старлінг поглянула на цих чоловіків, коли патрульна машина звертала на паркінг. І одразу все про них дізналася. Вона знала, що вони живуть у будинках, де замість шаф шифоньєри. І їй було чудово відомо, що в тих шифоньєрах зберігається. Вона знала, що ці чоловіки мають родичів, які складають одяг у чохли і вішають на стіни житлових трейлерів. Вона знала, що старий помічник шерифа народився в будинку, де колонка для води стояла просто на ганку, і що навесні він босоніж ішов брудною дорогою до шкільного автобуса, почепивши взуття на шию за шнурівки. Так само, як робив її батько. Вона знала, що вони носили до школи ланч у паперових торбинках з масними плямами. Бо ж їх багато разів використовували. І що після ланчу вони згортали ці торбинки та засовували в задні кишені джинсів. Старлінг замислилася, що про них відомо Кроуфорду. Зсередини задніх дверей патрульної машини не було ручок, як це з'ясувала Старлінг, коли водій та Кроуфорд вибралися з автомобіля і попрямували до похоронного бюро. Їй довелося молотити по склу, поки її не помітив один із помічників який стояв під деревом, і тільки тоді почервонілий водій повернувся та випустив її. Помічники краєм ока спостерігали за стаглінг, яка проходила повз них. Один промовив. «Мем?» Вона кивнула, пустила усмішку тактовної малої потужності та приєдналася до Кроуфорда на задньому ганку бюро. Коли вона відійшла на достатню відстань, один із молодших помічників щойно одружений. Почухав підборіддя і й мовив. «Вона й в половину не така гарна, як собі думає. Ну, якщо вона думає, що має до гарний вигляд, то я й сам з нею погоджуся», – сказав інший молодий помічник. «Я б її одягнув, як протегаз п'ятої марки». «А я б радше з'їв кавунчика, тільки холодненького», – промовив старший помічник наче сам до себе. Кроуфорд уже розмовляв зі старшим помічником. Маленьким струнким чоловіком в окулярах зі сталевою оправою та черевиках з еластичними латками по боках, які в взуттєвих каталогах називаються «Ромео». З чорного ходу вони пройшли в темний коридор, де гудів автомат «Кока-коли», а до стіни тулилися дивні, непов'язані між собою предмети. Ножна швацька машинка, триколісний велосипед, рулон штучного газону. Смугастий брезентовий тент, обгорнутий на кінцях. На стіні висіла сепія зі святою Цецилією за піаніно. Навколо голови в неї були заплетені коси, а на клавіші просто нізвідки сипалися троянди. — Дуже вам вдячний, шерифе, що ви нас так швидко сповістили, — сказав Кроуфорд. Але головний помічник на це не купився. — То вам зателефонували з офісу окружного прокурора. Відказав він. «Я знаю, що шериф вам не телефонував, бо сам шериф Перкінс наразі подорожує Гавайями з місіс Перкінс. Сьогодні о восьмій я говорив із ним по міжміському, о третій ночі за гавайським часом. Він зв'яжеться зі мною трохи згодом, але сказав, що завдання номер один – це з'ясувати, чи то не одна з наших місцевих дівчат. Бо може бути, що нам просто підкинули тіло з іншого штату. Тому треба пересвідчитися, перш ніж переходити до інших справ». Бо нам сюди тягнуть трупи, аж із Фенікса, штата Алабама. І саме з цим ми можемо вам допомогти, шерифа. Якщо я розмовляв телефоном із польовим командиром гвардії штату в Чарльстоні. Він перейшла офіцерів зі слідчого відділу. Вони і нададуть нам всю необхідну допомогу. Коридор повнився помічниками шерифа та гвардійцями. Тож у головного помічника з'явилося забагато слухачів. Ми приділимо вам час, щойно знайдеться можливість, продовжував він. І радо будемо співпрацювати з вами і допомагати, як тільки зможемо. Але зараз, шерифе, подібні злочини сексуального характеру мають певні аспекти, які я радше переказав би вам наодинці, між нами чоловіками, розумієте? сказав Крофорд легким порухом голови, відзначаючи присутність Сталінг. Він поманив маленького чоловіка з коридору в якийсь захаращений кабінет і зачинив за собою двері. Стаглінг лишалося тільки приховувати образу від зграї помічників. Міцно счепивши зуби, вона поглядала на святу Цецилію та всміхалася їй у відповідь тою ж неземною усмішкою, прислухаючись до розмови за дверима. Вона розчула гучні голоси та уривки телефонної розмови, Чоловіки повернулися в коридор менш ніж за чотири хвилини. Губи головного помічника були щільно стиснуті. Оскара, піди до головного входу і поклич лікаря Ейкіна. Він начебто має бути присутнім під час тих церемоній. Але я не думаю, що вони вже розпочали. Скажи йому, що Клакстон на дроті». Медексперт лікар Ейкін пройшов до маленького кабінету і поставив ногу на стілець постукуючи по зубах віялом із добрим пастором, поки проводив по телефону невеличку консультацію з патологоанатомом із Клакстона. Він на все погодився. Отож, у кімнаті для бальзамування зі столистими трояндами на шпалерах і запліснявілим розписом під високою стелею, у білому каркасному будинку, звичному та зрозумілому для Кларіс Стаглінг, вона вперше зіткнулася з прямими доказами злочинів Баффало Біла. Єдиним сучасним предметом у кімнаті був ретельно застібнутий зелений мішок для трупів. Він лежав на старомодному керамічному столі для бальзамування і безліч разів відбивався у скляних дверцятах шаф, де зберігалися троакари і пакунки розчину кам'яні нутрощі. Роакар – медичний інструмент для проколювання стінки черевної або грудної порожнини та видалення рідини. Кроуфорд пішов до машини по дактилоскопічний передавач, а Старлінг розпакувала обладнання на зливній поличці великої подвійної раковини під стіною. У кімнаті було забагато людей. Кілька молодих помічників, головний помічник шарифа. Усі вони зайшли за Старлінг і не виявляли жодного наміру звільняти приміщення. Це було неправильно. Чому Кроуфорд не прийшов і сам їх не позбувся? Шпалери понапиналися від протягу, а потім здулися, коли лікар увімкнув великий запорошений вентилятор. Стоячи перед раковиною, Кларіс Старлінг шукала для себе приклад мужності. Більш дієвий та влучний, ніж будь-який морпіг який стрибає з парашутом. І до неї прийшов образ і допоміг їй, але й пронизав болем. Мати стоїть біля раковини, змиває кров із батькового капелюха, поливає холодною водою капелюх і каже, «З нами все буде гаразд, Кларіс. Скажи братам і сестри, щоб мили руки і спускалися до столу. Треба поговорити, а потім будемо збирати вечерю. Старлінг зняла шарф і обв'язала ним голову на кшталт гірської повитухи. Вона дістала зі своєї валізи пару хірургічних рукавичок. Коли вона вперше за час перебування в Поттері подала голос, у ньому чулося більше гортанної говірки, ніж зазвичай. А його сила привернула увагу Кроуфорда, і він підійшов до дверей послухати. «Джентльмени! Джентльмени!» «Офіцери та джентльмени, послухайте мене хвильку. Прошу, дозвольте, я сама про неї подбаю», – казала вона, натягуючи перед ними гумові рукавички. «Нам треба дещо для неї зробити. Ви привезли її здалеку, і я певна, що її рідні подякували б вам, якби могли. А тепер, прошу, вийдіть і дозвольте мені про неї подбати». Кроуфорд побачив, що чоловіки раптом замовкли сповнилися поваги та почали відштовхувати один одного до виходу, шепочучи. «Ходімо, Джесе, вийдемо на двір». Кроуфорд помітив, як змінилася атмосфера в присутності мертвого тіла. Хоч би де жила жертва, хоч би ким вона була, річка занесла її в сільську місцевість. І поки вона безпорадна лежала в цій кімнаті сільського похоронного бюро, Кларіс Стаглінг мала з нею особливий зв'язок. Кроуфорд бачив, що в цих місцях Старлінг вважалася спадкоємицею старих мудрих жінок, знахарок, міцних селянок, які завжди допомагали та оберігали. А коли варта завершувалася, то мили і одягали сільських покійників. В одній кімнаті з жертвою лишились тільки Кроуфорд, Старлінг і Лікар. Лікар Ейкін і Старлінг дивилися одне на одного з солідарністю. Обоє вони були дивним чином задоволені, дивним чином знічені. Кроуфорд дістав із кишені баночку ментолової мазі Вікс та пустив її колом. Старлінг дивилася, що вони стануть із нею робити. А коли Кроуфорд і лікар змастили верхню губу під носом, то зробила так само. Повернувшись обличчям до стіни, Кларіс видобула фотоапарати з сумки для обладнання, що стояла на зливній поличці. За її спиною пролунав звук, із яким собачка ковзнула застіпкою на мішку. Старлінг кліпнула на столисті троянди на шпаларах. Вдихнула і випустила повітря. Вона обернулася та подивилася на тіло, що лежало на столі. «Вони мали вдягти їй на руки паперові мішечки», – сказала вона. «Я їх загорну, коли ми закінчимо» перевівши автоматичний фотоапарат на ручний режим, щоб виставити експозицію. Стаглінг старанно сфотографувала тіло. Жертвою виявилась жінка з широкими стегнами, 67 дюймів на зріст. Згідно з рулеткою Стаглінг, метр сімдесят. Річка вилужила до сірого кольору місця, де бракувало шкіри. Але вода була холодною, і дівчина явно пролежала в ній не довше ніж кілька днів. Шкіру було знято, починаючи з того місця, де закінчувалися груди, і до колін, тобто з ділянки, яка в тореадорів прикривається бриджами і поясом. Груди були маленькі, а між ними, над грудиною, з'яяла очевидна причина смерті – рвана зірчаста рана діаметром із ширину долоні. Голова була оббілована до черепа. Розріз починався одразу над бровами і тягся далі від вух до потилиці. «Доктор Лектор казав, що він почне знімати скальпи», – сказала Стаглінг. Кроуфорд стояв, склавши руки на грудях, поки вона робила знімки. «Захопіть поляроїдом її вуха!» Ось і все, що він сказав. Кроуфорд хіба що стиснув губи, поки обходив тіло колом. Старлінг стягла рукавичку, щоб провести пальцем по одній із литок. Шмат перемету і потрійні гачки, які обплутали та зупинили її тіло в річковому потоці, і досі чіплялися за ногу нижче від коліна. Що ви бачите, Старлінг? Ну, вона не місцева. У неї тричі проколоте вухо, а на нігтях лак із блискітками. Як на мене, вона з міста. Таке волосся на ногах з'являється тижні за два. Десь так. Бачите, яке м'яке відросло. Мабуть, вона депілювала ноги воском. І під пахвами теж. Дивіться, як вона вибілювала волосся над верхньою губою. Вона старанно доглядала за собою, але певний час не мала такої можливості. «Як щодо поранення?» «Не знаю», – відповіла Старлінг. «Я сказала б, що це вихідне вогнепальне поранення». Тільки тут угорі є щось схоже на поясок з та відбиток від дула. З садніння – темно-коричнева облямівка навколо отвору біля кулі. Добре, стаглінг. Це контактне вхідне поранення над грудиною. Вибухові гази розширюються між кістками і шкірою та розривають її, утворюючи зірчастий отвір. По інший бік стіни засупіли органні труби, коли перед похоронним бюро розпочалася траурна процесія. «Насильницька смерть», – вставив лікар Ейкін і закивав. «Мені треба потрапити туди, хоч на якусь частину служби. Родини завжди сподіваються, що я проводжатиму їх в останню путь. Вам на допомогу прийде Ламар. Щойно він закінчить грати «Музичне переношення». «Повірю вам на слово, що ви збережете всі докази для паталого анатома з Клакстона, містера Кроуфорд». «У неї зламано два нігті на лівій руці», – сказала Стаглінг, коли лікар пішов. «Вони загнулися назад від одного швидкого поруху, а під іншими, здається, набилося бруду або якихось твердих крихт. Вважатимемо за речовий доказ. Візьміть зразки бруду та кілька лусочок лаку». Відповів Кроуфорд. Ми їх повідомимо, коли отримаємо результати. Ламар – сухарлявий асистент похоронного бюро з рум'яною плямою посеред обличчя, що розквітла від візки. Увійшов у кімнату, поки Старлінг займалася зразками. «Ви, мать, колись манікюршою працювали?» – сказав він. Вони зраділи, коли побачили, що на долонях молодої жінки не було слідів від нігтів. Що свідчило про те, що вона, як і решта, померла до того, як із нею вчинили все інше. Хочете перевернути її на живіт, щоб зняти відбитки? Стаглінг? спитав Кроуфорд. Було б легше. Спочатку зробимо зуби, а потім Ламар допоможе нам її перевернути. Тільки світлини чи зубну карту також. Стаглінг прикріпила стоматологічну насадку спереду до дактилоскопічного фотоапарата подумки зітхнувши з полегшенням, бо в сумці знайшлися всі деталі. «Тільки світлини», – відповів Кроуфорд. «Карта може збити з пантелику, якщо нема рентгенівських знімків. За фотографіями ми зможемо виключити кілька зниклих жінок». Своїми руками піаніста Ламар дуже ніжно відкривав рот дівчині за вказівками Стаглінг і відтягував їй губи, поки Кларіс Прикладала поляроїд масштабу один до одного до її обличчя, щоб детальніше схопити передні зуби. То було неважко, але Старлінг довелося фотографувати кутні зуби за допомогою піднебінного рефлектора, при цьому стежачи за світлом, що проходило крізь щоку, щоб стробоскопічна лампа навколо лінзи освітлювала рот із середини, вона тільки бачила, як це роблять на заняттях із криміналістичної експертизи. Старлінг почекала, поки проявиться перший знімок кутніх зубів. Тоді налаштувала яскравість і спробувала знову. Цей знімок вийшов кращим. Цей був дуже непоганим. «У неї щось у горлі», – сказала Старлінг. Кроуфорд поглянув на світлину. На ній виднівся темний предмет циліндричної форми, просто за м'яким піднебінням. «Дайте на мені ліхтарик». «Коли тіло дістають із води, то до рота часто набивається листя і всяке таке», – зауважив Ламар, допомагаючи Кроуфорду роздивитися. Стаглінг дістала з сумки пінцет. Вона глянула на Кроуфорда, який стояв по інший бік тіла. Він кивнув. За якусь мить вона витягнула той предмет. «Це що, якийсь стручок із насінинами?» – спитав Кроуфорд. «Та ні, сер, то ж кокон від жука» сказав Ламар. Він був правий. Старрінг поклала кокону склянку. «Може, дасте подивитися якомусь консультанту з сільського господарства?» запропонував Ламар. Коли тіло лежало на животі, знімати відбитки було легше. Старрінг наготувалася до найгіршого, але жодні втомливі й делікатні методи ін'єкції чи напальчники не знадобилися. Вона знімала відбитки з тосиком тонких платівок, що тримався на пристрої у формі підкови. Також вона зняла відбитки з ніг, на той випадок, якщо вони зможуть посилатися лише на дитячі картки з лікарні. Біля плечей бракувало двох трикутних шматків шкіри. Стагринг їх сфотографувала. «І виміряйте!» – сказав Кроуфорд. Він поранив дівчину з Акрона, коли зрізав із неї одяг. Не більше, ніж подряпав, але рана збігалася з розрізом на спині її блузки, яку знайшли при дорозі. А це щось новеньке. Такого я ще не бачив. «На задньому боці литки відмітана, схожа на опік», – сказала Старлінг. «Зі старими таке часто трапляється», – озвався Ламар. «Що?» – перепитав Кроуфорд. «Кажу, зі старими таке часто трапляється». Я вас розчу, просто хочу, аби ви пояснили, що там зі старими. Інколи старі відходять на той світ, укрившись електроковдрою, а коли помирають, вона їх обпікає, хоча і геть не гаряча. Бо від електричної ковдри мертві люди отримують опіки, бо ж циркуляції нема. Попросимо патолога Анатома Клакстона провести тести, щоб виявити, чи опік був посмертним. Звернувся Кроуфорд до Стагринг. Напевно, що глушник», – сказав Ламар. «Що? Глуш... Глушник? То того разу, як Біллі Петрів стріляли на смерті і скинули тіло в багажник його власної машини? Його дружина їздила тою машиною дні два чи три, видивляючись чоловіка. Коли Біллі сюди принесли, то глушник був розпікся під багажником та так само його попалив, тільки на стигні», – сказав Ламар. Я ніколи не кладу продукти в багажник, бо ж морози вотане. Гарна думка, Ламаре. От би ви на мене працювали, відповів Кроуфорд. А ви не знаєте хлопців, які знайшли її в річці? Джебо Франклін і його брат Бубба. Чим вони займаються? Б'ються в лосі, кепкують із народу, хоча нікому не заважають. Але ж дехто приходить до лося просто випити, заморений після того, як цілий день був, споглядав скорботних. А тут тобі сідай, ну ламаре, заграй філіппінську крихітку. І змушує того декого раз по раз грати філіппінську крихітку на старому липкому піаніно в барі. Ось що полюбляє джеббо. Ну, ми навигадуємо біса слів, якщо ти не знаєш. І цього разу все заримуємо, щоб мене чорти вхопили. Отак він каже. А тоді отримує чек від спілки ветеранів і десь на Різдво їде просихати у Вірджинію. Я вже 15 років чекаю його на цьому столі. «Буде потрібен аналіз на серотонін у проколах від гачків», – сказав Кроуфорд. «Я направлю патологові записку». «Ті гачки надто близько дне до одного», – зауважив Ламар. «Що ви кажете?» Франкліни поставили перемет, на якому гачки понавішано надто близько. Тож порушення. Мать, саме тому вони повідомили тільки сьогодні вранці. Шериф сказав, що вони були мисливцями на качок. «Не сумніваюся, що саме так вони йому й представились», – відповів Ламар. «Вони вам і що розкажуть, як боролися з дюком Кеомукою в Гонолулу, у парі з сателітом Монро. Можете й у це повірити, якщо схочете». Беріть велику торбу, і вони вас поведуть полювати на Бекаса, якщо вам до вподоби Бекас. Та ще й склянку більярду нальють. Снайп хант мисливський розіграш, коли новачків посилають полювати на Бекаса, наказуючи це робити якимось дивним чином. Бігати лісом із мішком, видаючи голосні звуки і розмахуючи руками тощо. Склянку більярду вираз пішов від старого американського анекдоту. Проте, як юнак, уперше вибирається в місто випити. Бачить вивіску «Пиво та більярд» і просить налити собі келих більярду, а бармен пригощає його сечею. «То що ж по-вашому сталося, Ламаре?» «То Франкліни поставили перемет, ото їхні перемети з незаконними гачками, а тоді вони його витягували, би подивитися, чи не піймалася риба». «Чому ви так вирішили?» Бо ці леді ще зарано спливати. Так. Тож, якби вони не витягали того перемету, то ніколи б на неї не натрапили. Мать, вони спочатку перелякалися та втекли, але зрештою сповістили поліцію. Гадаю, тут не завадить викликати мисливського інспектора. Певно, що так, сказав Кроуфорд. Ще вони часто возять за заднім сидінням свого ремчарджера телефон із індукторною ручкою. А то вже великий гарний штраф, та й у холодну можна загриміти. Кроуфорд підвів брови. «Щоб зателефонити рибу», – пояснила Стаглінг. «Оглушити її електричним струмом. Коли у воду занурюються дроти та провертають ручку індуктора. Риба спливає на поверхню, лишається тільки позбирати». «Точно», – погодився Ламар. «То ви тутешня?» «Так, багато де роблять». Відповіла вона. Старлінг відчула потребу щось сказати, перш ніж вони застебнуть пластиковий мішок. Зробити якийсь жест чи висловити якесь зобов'язання. Зрештою, вона лише похитала головою та взялася складати зразки у валізу. Щось змінилося, коли тіло та проблема зникли з очей. Утворилася пауза і цієї миті Старлінг усвідомила, чим щойно займалася. Вона зняла рукавички та відкрутила кран на раковині. Повернувшись спиною до кімнати, вона тримала під водою зап'ястки. Вода з крану була далеко не холодна. Ламар поглянув на це та зник у коридорі. Він повернувся від апарата коли з крижаною бляшанкою газованки, ще не початої, та запропонував Кларіс. «Ні, дякую», – відмовилася Стагрінг. «Щось мені не дуже хочеться». Ні, перекладіть отут, під шиєю, сказав Ламар. І ще до тої маленької гулі, що на потилиці. Від холоду вам покращує. Мені помагає. Поки Старлінг закінчила ліпити записку до патологоанатома поверх застіпки мішка з тілом, на столі заклацав дактилоскопічний передавач Кроуфорда. Те, що вони так швидко знайшли тіло після скоєння злочину, було щасливим проривом. Кроуфорд налаштувався одразу ідентифікувати дівчину та розпочати пошук свідків викрадення в районі її будинку. Його методика завдавала людям багато клопоту, але вона була дієвою. Кроуфорд користувався дактилоскопічним передавачем Літтон Полісфакс. На відміну від факсимільних машин, які випускало бюро, Полісфакс сумісний із більшістю систем у поліцейських відділках великих міст. Дактилоскопічні картки, що їх зібрала Старлінг, ледве підсохли. Завантажуйте Старлінг, бо ж у вас вправні пальчики. Не розмаж. Ось що він мав на увазі. І Старлінг не розмазала. Хоча було важко намотувати склеєні картки з відбитками на маленький барабан. Поки по всій країні на неї чекали шість відділків телеграфного зв'язку. Кроуфорд говорив по телефону з комутаційною ФБР і телеграфним відділком у Вашингтоні. «Дороті, вже всі на зв'язку?» «Окей. Джентльмени, зменшимо оберти до 1.20, щоб було чітко і гарненько». «1.20. Усі перевірили?» «Атланта, як там?» «Окей. Налаштуйте мене на передачу зображення». «Поїхали». Тоді закрутився барабан на маленькій швидкості для передачі чіткого зображення одночасно посилаючи відбитки мертвої жінки до телеграфного вузла ФБР та поліцейських відділків на Сході. Якщо в Чикаго, Детройті, Атлантії чи якомусь іншому місті трапиться збіг по базі, то пошук розпочнеться за лічені хвилини. Потім Кроуфорд надіслав знімки зубів жертви та фотографії її обличчя, коли Старлінг обмотала голову рушником на той випадок, якщо світлини потраплять до жовтої преси. Коли вони вже виходили, з Чарльстона прибули троє офіцерів зі слідчого відділу поліції штату Західна Вірджинія. Кроуфорд багато тиснув руки і роздавав картки з номером гарячої лінії Національного центру інформації про злочини. Старлінг із цікавістю спостерігала, як швидко він перейшов із ними в режим чоловічої дружби. Звісно ж, вони зателефонують, коли щось знайдуть. Неодмінно зателефонують. «На всі сто та красно дякую». Може, як вирішила Старлінг, то була не чоловіча дружба, бо на неї це теж діяло. Ламар помахав їм пальцями з ганку, коли Кроуфорд і Старлінг від'їжджали з помічником шарифа в напрямку річки Елк. Кола ще не встигла нагрітися. Ламар узяв її в комору, щоб організувати собі прохолоджувальний напій. Розділ 13. Висади мене біля лабораторії, Джефа. Звернувся Кроуфорд до водія. А тоді почекай на офіцера Старлінг біля Смітсонівського інституту. Звідти вона поїде в Квантіко. Так, сер. Вони їхали через річку Потомак, на по обідньому потоку машин повертаючись у бізнес-центр Вашингтона з Національного аеропорту. Здавалося, молодик за кермом схилявся перед Кроуфордом і через те вів машину надто обережно. Так вирішила Стаглінг. І вона його не винуватила, бо в Академії вірили в той постулат, що останній агент, який капітально завалив операцію під керівництвом Кроуфорда, тепер розслідує дрібні крадіжки, на станціях лінії Д'юї біля Арктичного кола. Лінія Д'юї – система радіолокаційних станцій на крайній півночі Канади та Аляски, створена для виявлення радянських бомбардувальників під час Холодної війни. Кроуфорд перебував у не дуже доброму гуморі. Минуло 9 годин відтоді, як він переслав відбитки пальців і знімки жертви, а її і досі не ідентифікували. Він і Старлінг разом із гвардійцями Західної Вірджинії прочісували міст і береги річки, поки не стемніво, але безрезультатно. Старлінг чула, як він телефонував із літака і викликав на вечір медсестру для дружини. Після синього каноє непоказний гефберівський седан здавався напрочу тихим, і розмовляти було легше. «Я запущу інформацію в гарячу лінію». «Та індекс прихованих характеристик, коли понесу ваші відбитки на ідентифікацію», – сказав Кроуфорд. «А ви скомпонуєте мені вхідні дані для індексу?» «Вхідні дані, а не форму 302. Знаєте, як це робиться?» За формою 302 у ФБР подається звіт переказ інформації, наданої свідками під час першого опитування. «Так, знаю». «Уявімо, що я індекс. Розкажіть мені, що нового?» Протягом якоїсь миті Старлінг зводила думки до купи і зраділа, коли Кроуфорд удав, що роздивляється арештування навколо меморіалу Джефферсона, повз який вони проїжджали. Індекс прихованих характеристик у комп'ютері відділу ідентифікації ФБР порівнює особливості поточного злочину з відомими тенденціями злочинів, що зареєстровані в базі. Коли програма знаходить виразні збіги, то видає підозрюваних і їхні відбитки пальців. Потім оператор вручну порівнює відбитки бази з прихованими відбитками, знайденими на місці скоєння злочину. Після Баффало-Білла ще не знайшли жодних відбитків, але Кроуфорд хотів бути до цього готовим. Програма вимагає стислих, чітких описів. Старлінг спробувала підшукати слова. Біла жінка років 20. Смертельне вогнепальне поранення. Оббілована шкіра на тулубі нижче пояса та на стегнах. Старлінг Індексу вже відомо, що він убиває молодих білих жінок і знімає шкіру з тулуба. До речі, кажіть знімати шкіру, бо оббіловувати – то незвичний термін, який рідко вживається іншими офіцерами, а та клята штука навряд чи розпізнає синонім. Програма також знає, що він кидає жертви в річки. Вона не знає, що нового. То що нового, Стаглінг? Це шоста жертва. Перша, з якої зняли скальп. Перша, в якої вирізали трикутні шматки шкіри на лопатках. Перша з коконом у горлі. Ви забули про зламані нігті. Ні, сер, це вже друга зі зламаними нігтями. Ви праві. Послухайте, у вхідних даних для індексу зазначте, що інформація про кокон конфіденційна. Ми використаємо її для виключення фальшивих зізнань. Цікаво, чи робив він так раніше? Тобто, чи клав йому горло кокони? Під час розтину таке легко пропустити, особливо з утопленником. Самі розумієте, медексперт бачить очевидну причину смерті. У кімнаті спекотно, їм кортить швидше закінчити. Можна буде перевірити повторно. Якщо виникне необхідність. Будьте певні, патологи скажуть, що нічого не пропустили. Природно. Джейн Доу з Ценцинаті досі лежить там у морозилці. Джейн Доу – загальне ім'я для жінок, чию особу не вдалося ідентифікувати. Чоловіча Джон Доу. Я попрошу, щоб на неї поглянули, але інші чотири вже в землі. Дозволи на ексгумацію обурюють людей. Нам довелося через це проходити з чотирма пацієнтами, якими на час смерті опікувався доктор Лектор. Просто, щоб переконатися, з яких причин вони померли. Чесне слово, від цього так багато клопоту. І родичі засмучуються. Я попрошу про ексгумацію, якщо доведеться. Але перш ніж я прийму це рішення, подивимося, що ви дізнаєтеся в Смітсенівському інституті. Знімати скальпи – рідкісна поведінка, чи не так? Не дуже поширена, погодився Кроуфорд. Але доктор Лектор сказав, що Бафало Білл саме так і зробить. Звідки він знав? Він не знав. Але ж сказав. То невелика несподіванка, Старлінг. Я не здивувався, коли це побачив. Я б сказав, що це рідко трапляється до справи Менгеля, пам'ятаєте, який зняв із жінки скальп. Після того було ще двоє-троє наслідувачів. Газети, забавляючись із прізвиськом Баффало Біла, неодноразово наголошували, що він не знімає скальпів. Після цього я не дивуюся. Найпевніше, що він слідкує за своєю справою в пресі. Лектор здогадався. Він не зауважив, коли це станеться, тож не міг помилитися. Якби ми впіймали Бафало Біла і скальпів не було, то Лектор сказав би, що ми просто впіймали до того, як він встиг це зробити. Доктор Лектор також казав, що Бафало Біл мешкає у двоповерховому будинку. Цієї теми ми ще не торкалися. Як ви гадаєте, чому він так вирішив? Це вже не здогадка. Найпевніше, він правий і міг би вам розповісти чому, але йому хотілося вас подражнити. Це єдина слабкість, яку я в ньому знайшов. Він має справляти враження розумної людини, розумнішої за будь-кого. Він так поводиться вже багато років. Ви говорили, щоб я питала, коли мені щось не зрозуміло. Ну, тут я прошу вас пояснити. Окей. Двох жертв було повішено, так? Странгуляційні борозни високо розташовані. З сув шийних хребців 100 – 100% повішення. Як відомо доктору Лектору з власного досвіду Старлінг, повісити когось проти волі дуже непросто. Люди весь час вішаються на дверних ручках. Вони вішаються сидячи – це легко. Але важко повісити когось. Навіть коли людина зв'язана, їй усе одно вдається намацати ногами підлогу, якщо до неї можна дотягтися. Драбини викликають підозру. Жертва не поліза на неї з зав'язаними очима. І тим паче не поліза, якщо побачить зашмарх. Це робиться на східцях. Східці звичні. Просто кажете, що ведете жертву в ванну чи туалет. Проводжаєте її нагору з мішком на голові накидаєте зашморг і штурхаєте її з горішньої сходинки, прив'язавши мотузку до поруччя. Це єдиний надійний спосіб повісити когось у будинку. Його поширив один хлопець із Каліфорнії. Якби в Баффало Біла не було скітців на другий поверх, то він убивав би їх в інший спосіб. А тепер назвіть мені оті імена головного помічника шерифа Споттера та чоловіка з поліції штату, старшого за званням офіцера. Стаглінг знайшла їх у своєму записнику та зачитала крізь зуби, в яких тримала тонкий ліхтарик. «Добре», – сказав Кроуфорд. «Коли даєте повідомлення на гарячу лінію, Стаглінг, завжди звертайтеся до копів на імена. Коли вони чують своє ім'я, то ставляться до повідомлень більш приязно. Слава допоможе їм не забути зателефонувати нам, якщо вони щось знайдуть. Про що вам говорить опік на нозі?» Залежить від того, чи він посмертний. Якщо так, тоді він має криту вантажівку, або фургон, або універсал, щось довге. Чому? Тому що опік розташований на задній частині улитки. Вони перебували на перехресті 10 вулиці та Пенсильванія-стрит, перед новою штаб-квартирою ФБР, яку ніхто ніколи не називає будівлею Джона Едгара Гувера. «Джефе, можеш мене висадити тут?» – сказав Кроуфорд. Прямо тут, не з'їжджай униз. Залишайся в машині, Джефе, тільки відкрий багажник. Ходімо, покажете мені, Стагрінг». Вона вийшла слідом за Кроуфордом, поки він діставав із багажника передавач і валізу. «Він перевозив її у якійсь машині, достатньо довгій, щоб тіло лежало на спині на повний зріст», – сказала Стаглінг. Тільки так задня частина литки могла опинитися на підлозі, над вихлопною трубою. А в машині такого типу вона б лежала на боці в позі ембріона. І... «Ага, я так само думаю», – відповів Кроуфорд. Тоді вона зрозуміла, що він вивів її з машини, щоб поговорити з нею сам на сам. «Коли я сказав тому помічникові, що нам не слід обговорювати справу про жінці, вам це допекло, чи не так?» «Звісно». То я дим в очі пускав. Хотів достукатися до нього наодинці. Я знаю. Окей. Кроуфорд захлопнув багажник і відвернувся. Але Старлінг не могла цього так облишити. Для мене це важливо, містере Кроуфорд. Він знову повернувся до неї, навантажений факсимільним апаратом і валізою, приділяючи їй усю свою увагу. Ті копи знають, хто ви такий. Вони слідкують за вашою поведінкою?» Вона стояла непорушно. Тоді стинула плечима і розкрила перед ним долоні. Ось так, то була правда. Кроуфорд щось зважив на тарезах свого холодного розуму. «Слушне зауваження, Стаглінг! А тепер беріться за жука!» «Так, сер!» Вона дивилася, як він ішов геть. Чоловік середнього віку з вантажем валіз. Скудлений після перельоту, з манжетами, брудними після річкового берега, наче повертався до себе додому займатися хатніми справами. Тоді вона могла за нього вбити. То був один із найбільших талантів Кроуфорда.